טוב, אז עכשיו כמו שהבטחתי, למרות שהייתה עוד הקדמה, אבל כבר euh, גם לי קצת נמאס, להקדים את הקדמות, <laughs> אז אנחנו נעבור ל, ל, לסוטרה עצמה, לסוטרת הלב, <מח> ואני, ו... הקדמה שהייתה קודם זה הקדמה המקובלת בבודהיזם, כאילו ש... מה התכלית שלנו ומה אנחנו עושים ו... והחשיבות של ה-compassion וכל הדברים האלה. עכשיו אני רק רוצה להגיד שתי מילים על הסוטרה עצמה. סוטרה זה בעצם דרשה, וזה כל ה... כל דברי הבודה הם מתחלקים לסוטרות. מה ששמעתי זה שה, שהמשמעות המילולית של זה זה משהו פחות או יותר כמו אה, חרוז שהכוונה היא שהתורה של המורה זה הרבה חרוזים שמושכלים על חוט אחד וזה אחד, ה, אחד החרוזים עכשיו קצת יותר אה, ספציפית על הסוטרה הזאתי קצת כל תראו שאנחנו פה מתעסקים בבודהיזם הצפוני שזה המעיינה וזה אה, הבודהיזם בעצם שנמצא בטיבט, במונגוליה, בסין, בטיוואן, ביפן, בקוריאה ובווייטנאם אם פספסתי משהו אז הם יסלחו לי הבוגיה. אבל זה, מה? הבוגיה. קמבודיה זה לא. וסוטרה הזאת היא הספציפית, שוב, זו סוטרה שהיא לא נמצאת בעצם בכתבים של בודה עצמו, זו ספרות שנקראת פרשנה פרמיטה, שטרם מדבר על זה, וזו הספרות שנוספה על ידי הבודהיזם הצפוני לסוטרות של אבל כמובן הם אומרים זה אבו דאמה, הכל אבו דאמה. עכשיו הסוטרה הספציפית הזאתי זה כמעט הסוטרה הכי קצרה שיש. הם אומרים שאם אתה אומר נגיד אום זה סוטרה, אם אתה אומר אום מאני פדמה אום זה סוטרה, אבל סוטרה שיש לה באמת קצת, קצת בשר זה הסוטרה בעצם הכי קצרה וזה סוטרה שכל אחד מקטן ועד גדול, מזקן ועד אישה, כולם, כל אחד יודע אותה. זאת אומרת, זה כמו... 17 יד לא, אבל כמו נגיד, פחות או יותר, כן, 18 נגיד, זה טיפה יותר ארוך. הם אומרים את זה בפתיחת כל התכנסות, התוועדות. כל פעם שהדה-לילה הבאה ומדבר, הוא קודם כל אומר את זה. כשהם אומרים את זה ככה, הם אומרים את זה במהירות כזאת, כמו אשכנזים בבית כנסת. זאת אומרת, אתה לא יכול לעקוב אחרי שום דבר, רק בסוף יש כזה מנטרה כזאת, שאותה אומרים טיפה, יותר לאט, אבל בקיצור זה דבר שנמצא באמת בכל מקום, בכל... וכל פגישה ובעצם יש אומרים שמעתי כאילו לא ראיתי את זה אף פעם שיש את אותה סוטרה שחמשת אלפים פסוקים וזה נגיד עשרים פסוקים וזה התמצות של, התמצות של התמצות ועל כל מילה פה אה, אה, אה, יש תילי תילים של פרשנות ו... ודיבורים אז אנחנו בעצם נעבוד לפי uh, שני טקסטים, יש טקסט אחד שהוא דלאי uh, למה, מה הוא אומר על, על הסוטרה הזאתי והוא יותר קצת נגיד מהצד הפילוסופי, לוגי, דיאלקטי, uh, מאוד מאוד מעמיק והטקסט השני בעצם זה הטקסט של תכנתה, שנקרא לב ההבנה, והוא הרבה יותר... יותר על נכון. לא. לא חושב. לא. באיזה גיל בן? מולדם? וואו. כן. הגיע להערה בגיל שלושים מה? בגיל שלושים הוא. בגיל שלושים אה? הוא עזב את, את הבית. שש שנים הוא הסתובב ביערות ולמד מדיטציה ועשה כל מיני דברים בגיל 36 הוא הגיע ליערה ומאז הוא לימד, זאת אומרת עד 80 ומתי הוא היה? חמש לפני הספירה זהו, אז אז בואו קודם תנו לי לקרוא, אני אקרא את, את כל הסוטרה ורק תקשיבו כאילו שאני מתפלל תפילה, זאת אומרת אתם לא צריכים להבין, אתם לא צריכים זה, אבל אני רוצה יש כאילו, אנחנו טיפה זאת אומרת אצלהם יש מה שנקרא אה, אה, Transmission זאת אומרת, כל אחד יודע ממי הוא קיבל כל סוטרה, זאת אומרת מאיפה הוא שמע בפעם הראשונה את הסוטרה הזאתי, או מי לימד אותו את הסוטרה הזאתי, אז הקטע הראשון יהיה מה שנקרא Transmission, זאת אומרת אני קורא, אתם לא צריכים, אתם לא צריכים להבין, ולהפך רצוי שלא תתעכבו, זאת אומרת תלכו איתי, זה לא ארוך, אום שבח לגבירה, להבנה מושלמת האצילה, הבודי אבה לוקיטשווארה, התעמק בהבנה המושלמת. בתוך כך הוא בחן היטב את חמש הסקנדות ומצא שהן ריקות ממהות עצמית. אחרי התעמקות זו, הוא התעלה מעבר לכל סבל. הקשב ש... שריפוטרה צורה היא ריקות וריקות היא צורה. הצורה אינה נבדלת מהריקות, הריקות אינה נבדלת מהצורה. נכון הדבר גם לגבי חמשת המצרפים צורה, רגשות תפיסות, התניות מנטליות והכרה. כאן שריפוטרא כל הדרמות סימנן ריקות. הן הן אוצרות ואינן נפסקות, הן הן בעלות רבב ואינן נקיות מרבב, הן הן פוחתות ואינן נשלמות. אי לכך בריקות אין צורה, אין רגשות, אין תפיסות, אין התניות מנטליות, אין הכרה. אין עין, לא אוזן, לא אף, לא לשון, לא גוף, לא שכל. אין צורה, לא צליל, לא ריח, לא טעם, לא מישוש, לא מחשבה. בריקות, היסודות הם חסרי תחום, מהעיניים ועד לתודעה, אין בורות ולא סוף לבורות. אין זקנה ומוות. אין כיליון לזקנה ולמוות. אין סבל, אין היווצרות הסבל. אין הרס לסבל. אין דרך. אין הבנה ואין השגה. מכיוון שאין השגה, אבו דיסתווה הנסמך על צלילות הדת וההבנה, אין תודעתו נתקלת במכשולים מערטלי הדת, ובהיעדרם הוא גובר על הפחד. הוא משתחרר לתמיד מהאשליות, ומשיג נירוונה מושלמת. כל הבודות, בעבר, בהווה ובעתיד, כולם נאורו, תודות להבנה המושלמת, שאין נעליים ממנה, והגיעו להערה מלאה, תמה ונכוחה. אי לכך יש לדעת כי ההבנה המושלמת היא המנטרה הגדולה, המנטרה הגבוהה, המנטרה שאין נעלה ממנה, המנטרה שאין שווה לה, המשקיטה כל, כל סבל, היא האמת הצרופה, וזאתי גתה גתה פרה גתה, פרה סם גתה, בודי סווהה. וזאת נשלמה ליבה של ההבנה המושלמת. זהו. צריך לא להבין, אה? מה? צריך לא להבין. אה... אה... מי ש... מי שבאמת... בוא נגיד את זה ככה, מי שבאמת מצליח לא להבין, הוא גמר את ה... הוא גמר את העבודה, הוא משוחרר, נתראה בעוד חודשיים כשנלמד את אהילסון. עכשיו, אה... אני רוצה נקרא את זה, אז רק מילה אחת על השם, כאילו, זה נקרא פראג'נה פרמיטה סוטרה. פראג'נה זה חוכמה, ופרמיטה זה, כמה פירושים, אחד הפירושים זה מידה טובה. זאת אומרת, למשל, הם אומרים יש שש פרמיטות, שזה נדיבות ונדיבותיות וזה, וזה וזה וזה וזה וזה, מה שצריך לכוון את האדם, אבל מה שצריך לדעת גם זה שכל הספרות הזאת שאנחנו מדברים עליה נקראת פרט שינה פרמיטה, זאת אומרת, זה השם הכולל לכל הספרות בעצם, שספציפית למעיין. עכשיו, שתי מילים על הפתיחה ובודיסטווה אה, אתם זוכרים מה זה בודיסטווה זה הי, אנחנו עכשיו הרי מדברים על המעיינה זאת אומרת על הבודהיזם אה, אה, הצפוני האידיאל המקורי בבודהיזם הדרומי היה להגיע להארה ומי שהגיע להארה נקרא ארהנט והוא הגיע לשם ויצא לפנסיה, זאת אומרת, הגיע להערה, הגיע להבנה, איפה שהוא לא יהיה, אם זה במערה שלו או במנזר שלו, ובזה הוא גמר את, את, את, את חובת לימודיו ו, וזהו, וכשבא בעצם הבודהיזם הצפוני, הוא אמר יש בודה ויש בודיסתווה. בודיסתווה זה מישהו שיכול היה להגיע להערה, הוא היה ככה פיצקה למערה אבל הוא החליט שיש לו זמן ובינתיים הוא עוזר לאנשים אחרים. והאידיאל בעצם בבודהיזם הצפוני זה להגיע לזה שבעצם אתה מגיע למצב שאתה יודע, אתה מבין הכל, אתה יודע שאתה יכול להגיע להארה ואתה לא יוצא לשם. אתה חוזר ומלמד. וגם הבודה בעצמו למשל, כשהוא הגיע להארה בגיל 36, מתחת לעץ הבודי, הייתה לו התלבטות קשה. זאת בהתחלה לא הייתה לו התלבטות, היה לו ברור, זהו, אני הבנתי, זהו, אני נשאר פה, אין לי בעיה. גם ב ב בהודו זה לא בעיה גדולה, כי אם רואים מישהו יושב מתחת לעץ ולא עושה כלום, אז מביאים לו אוכל, זאת אומרת, אז זה לא גם בעיה של אוכל. ואז לפי ההגדה הגיע לאברהמה, שזה אבי האלים, ואמר לו לא, אתה מפה הולך ללמד. ו והוא אמר אבל מה שלמדתי, מה שהבנתי, הוא אמר מה שהבנתי זה כל כך פשוט שאי אפשר ללמד אותו. אז הוא אמר לו זה בסדר אתה כבר תמצא איך ללמד ואז הוא בעצם יצא יצא לדרך. אז הם טוענים שגם גם בודה בעצם היה בודיסטווה, רק אחרי שהוא הגיע לגיל 80 אז הוא החזיר ציוד ו... <תגש> ‫ולעזור לאנשים שלא יסגלו. ‫-נו, אבל איך עוזרים לאנשים ‫שלא יסגלו? ‫אבל הוא לא נתבע שהוא מתנגד. ‫הוא רצה ללמד את האנשים ‫איך לצאת בסדר. ‫-כן, זה מה שהוא לימד. ‫אבל הוא ליבד, הוא דיבר. ‫יש ככה ספרים שהוא כתב, ‫שכתבו מקרוב, זאת אומרת, ‫זה לא... זאת אומרת, את יכולה להגיד, בסדר, אז הוא הלך ברחובות ושר שירים, לא, הוא היה יושב עם אנשים, בא אליו זה, ובא אליו זה, והוא דיבר עם זה, ודיבר עם זה, והיה נותן דרשות לנזרים, והיה מדבר עם המלך, והיה, וכמה פעמים היה שבט שלם שהוא דיבר איתם, והצליח, היה, יש דרשה אחת הראשונות, זה הדרשת האש, שהוא היה איזה... קבוצה, לא יודע, שבט, מה זה היה שמה? בתים בהודו, נגיד, לא חשוב, קהילה גדולה שהאמינה באש והוא מדבר איתם ומסביר להם איך טועים ואז הם כולם נהפכים לבודהיסטים ולא, לא, הוא ממש הלך וכן, כן, כן, דיבר והקהיל קהילות, מה שקוראים בעברית. אני אהבתי לגמרי, למה? בספנות חשבת שהוא ילך לאיזה מגזר, שהוא הפסיק להיות ראש ממשל אני פוליטי, יושב במזער. איך לא, הוא אמר, הוא יותר, הוא אמר ככה, היו לי שתי ברירות, יכולתי ללכת ולעשות כל הזמן מדיטציה, ויכולתי לדבר עם אנשים. עכשיו, במדיטציה אני לא יודע אם אני אצליח. ולדבר עם אנשים אני יודע שאני יודע, אז החלטתי לדבר עם אנשים. זה היה בזבוז שיישב בנושא. מה? גם בסדודות כן, כן, הוא חשב שזה כל מה שהוא עושה. זה היה בזבוז, זה היה עושה רק את זה חבל. אז הפתיחה זה... יש פתיחה יותר ארוכה שאומרת כך שמעתי ו... במקום מסוים, בקן כן, הנשרים, ישב עבודה ומישהו, זה כל מיני הקדמות כאלה שצריכות לתת כאילו אישוש לזה שזה דבר שקרה באמת במציאות. אבל על זה אנחנו מדלגים ואני רק רוצה את, את ההתחלה בו דיסתווה אבל לא קיטשווארה. עכשיו בעצם אנחנו צריכים להבין שאחרי שהיה בודה ואחרי ש... ויותר באמת כשהגיע הבודהיזם הצפוני התחילו לקחת כל מיני תכונות שמשויכות לבודה ועשו מהן בודות זאת אומרת יש למשל מג'ושרי שזה הבודה של החוכמה הוא אה, אה, מסמל את החוכמה של הבודה והוא עומד עם חרב ביד, כי חרב זה הסימן של הלוגיקה <coughs> <coughs> וזה, וזה כאילו בודה אחד, אבל <coughs> צריכים להבין, זה לא בודה, זה, זה, זה אספקט <coughs> של בודה ויש בודה של זה ובודה של זה והוולוקי לא תשברה זה הבודה של החמלה והוא בסין נקרא קוויניאן וביפן הוא נקרא קאנון. מצלמה קאנון זה על שם הזה ו... תמיד היה זכר בסין הוא הפך לכוואניינג זה אישה כן, וגם פה הוא אומר השבח לגבירה, זאת עצמו אבל הוא קיצושווארה ואיש ורה זה אלוהים והבלוקיטה זה זה שמביט למטה משהו כזה וזה בעצם ולמה הוא מביט למטה כי מרוב, אתם יודעים הפסל של הקוויניאן או של הבלוקיטה שוורה זה פסל עם מאה ידיים או אלף ידיים, תלוי כמה וגם יש לו ראש מעל ראש מעל ראש מעל ראש ועל כל ראש יש עיניים ככה מסביר וזה כמו בשיפור על כיפה אדומה למה סבתא למה יש לך עיניים כל כך גדולות אז למה יש לך כל כך הרבה ידיים שאני אוכל לעזור לכולם למה יש לך כל כך הרבה עיניים שאני אוכל לראות מי לעזרה אז זה, זה, זה הגיבור של, של הסיפור שלנו ו עכשיו אה, נלך טיפה עם, עם, אה, עם תכנתן והוא בהתחלה מדבר על, הוא בתור הקדמה כאילו, שהיא חיונית בשביל ההמשך, הוא מדבר על משהו שכבר דיברנו עליו כמה פעמים אבל אולי אתם לא זוכרים, אני אחזור על זה עוד פעם, פק, זה מאוד יפה, זה הנושא של מה שהוא קורא אינטרבין או שתרגמו את זה לעברית בצורה קצת עקומה שלוביות והכוונה היא שהדברים תלויים אחד בשני אני קורא לזה תלות הדדית כן, בדיוק עכשיו, inter being כן, מה? אז אנחנו עכשיו, רגע, לפני שאתם מסבירים תנו ל... נו, לחמתן, להסביר ו... ואני אקרא כי הוא פשוט, כי הוא משורר בעצם, אז אני אקרא קצת בדיוק. ואני דווקא זוכר במו עיניי איך שהוא עשה לנו את זה, כי הוא ממש, הוא החזיק אה, אה, נייר כאילו, הוא אמר תתבוננו טוב בנייר, תתבוננו בנייר אם אתה משורר, תראה בבירור שענן שט לו בדף נייר זה. בלי ענן לא יהיה גשם, בלי גשם עצים לא יצמחו, ובלי העצים אין אנו מסוגלים להכין נייר. הענן מוכרח להתקיים כדי שהנייר יתקיים. אם הענן איננו כאן, גם דף הנייר לא יוכל להיות כאן, ואז אנחנו יכולים להגיד שהענן והנייר הם תלויים הדדית.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 אנחנו יודעים כי גם אור השמש קיים בתוך דף הנייר הזה. הנייר ואור השמש תלויים הדדית. ואם נמשיך ונתבונן, נוכל לראות את החוטב שכרת את העץ והביא אותו אל המנסרה כדי שיעבדו אותו לנייר. נוכל גם לראות את החיטה. אנחנו יכולים יודעים כי בלי הלחם לא יוכל החוטב להתקיים, ולכן החיטה שהפכה ללחם קיימת גם היא בתוך הדף. כך גם אבי ואימו של החוטב. כשאנחנו מתבוננים בדרך זו, אנחנו רואים כי בלי כל אלה לא יוכל דף הנייר להתקיים. כשנעמיק ליבית אפילו יותר, נוכל לראות כי גם אנחנו בו. פה, מתוך הנייר. קל לראות זאת, מכיוון שכשאנחנו מביטים בדף הנייר, הוא הופך להיות חלק מהתודעה שלנו. תודעה נמצאת כאן וכך גם התודעה שלי והתודעה שלכם. <מת> זאת אומרת כולנו כרגע בתוך התודעה שלנו יש כרגע דף נייר. ולכן הכל נמצא פה גם התודעה שלנו. לא תוכל להצביע על שום דבר שלא נמצא כאן. זמן, מרחב, הארץ, הגשם, היסודות שבקרקע, אור השמש, הענן, הנהר, החום אתה לא יכול להיות רק בעצמך, לעצמך, בלי קשר לדברים האחרים. אתה חייב להיות ביחד עם כל הדברים האחרים. דף נייר זה קיים בקול, בגלל שכל דבר אחר קיים. עכשיו ננסה להשיב, נניח שננסה להשיב אחד מן היסודות למקורו, ואז באותו רגע הוא לקח, היה שם נר, הוא לקח את הנר והתחיל <מח> לשרוף <מח> את הנייר. כן. והוא נתן לנייר קצת להישרף וננסה להשיב בעצם, הוא כותב ננסה להשיב את אור השמש בחזרה לשמש בעצם בתוך הנייר הזה הרי ישנה אנרגיה שהגיעה אליו בעצם מהעץ זאת אומרת למה עכשיו אם אני מדליק את הנייר הוא נשרף? יש בתוכו אנרגיה פוטנציאלית, <אח> כן ואז מה אנחנו עושים בעצם כשאנחנו שורפים? אנחנו משחררים את האנרגיה הזאת בעצם ובזה אנחנו כאילו מפרקים את הנייר בחזרה ליסודות שלו מה שנהיה שמה זה נהיה בעצם חום ואפר מה? כן כן אנחנו לא ממש נניח שננסה להשיב את אור השמש בחזרה לשמש, האם לדעתך יוכל להתקיים דף הנייר הזה? לא, בלי אור השמש לא יוכל להיות דבר. ואם נחזיר את החוטא אל עמו, גם אז לא יתקיים דף הנייר. למעשה, דף הנייר מורכב כולו, ממה? מדברים, <מדברים> שהם לא נייר. <מד> <מד> ואם <מד> נחזיר <מד> את היסודות האלה שאינם נייר אל המקורות שלהם, לא יוכל הנייר להיות כלל. ללא יסודות שאינם נייר, כמו תודעה, חוטב עצים, אור השמש וכן הלאה, לא יהיה נייר. דק ככל שיהיה, מכיל דף נייר זה בחובו את כל אשר ביקום. כבר נדמה, כי הלב טוענת את ההפך, אבל כשברא אומר לנו כי דברים הם ריקים, נכון הוא אמר? בואו, אני מקווה שלא שמעתם מה, מה? כן, אוקיי כן. okay, okay. אז בואו, בואו, בוא, אז בואו בוא נביט בחזרה בדבר עכשיו, אז אני רוצה עכשיו משהו קצת יותר תרגולי וקצת פחות, אני לא נחזור תכף לזה, אבל בעצם זה המקום הנכון? תמיד זה המקום הנכון. אנחנו פה בעצם רוצים להביאה לדבר שהוא די עדין, רוצים בעצם להביא פה להבנה שהיא מעבר לחשיבה. עכשיו בגלל זה במדיטציה דיברתי על מה שדיברתי עכשיו בואו ננסה לעשות עוד תרגיל קטן, בואו רגע, זה יותר קל לעצום את העיניים אז ננסה רגע לעצום את העיניים רק כי זכרתי לבוא שלא הבנתי את המשפט שאמרת מה היה המשפט שאמרתי? שאנחנו מנסים... הוא להגיע להבנה של מעזר מחסידה כן, עכשיו אני מדגים אחרי זה נדבר, קודם הדגמה בואו ‫אנחנו נעשה שני תגלים, ‫שלושה תגלים בעצם. ‫בואו נעצום רגע את העיניים, ‫וכל אחד ינסה לחשוב על משהו. ‫מי שאין לו על מה לחשוב, ‫תחשוב על אבטיח. ‫אוקיי, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, אז ככה עכשיו, רגע, ‫אנחנו בשקט. ‫עכשיו אנחנו חושבים אבטיח. ‫אחרי כמה זמן, לדעתי, ‫האבטיח נעלם. ‫עכשיו, איפה הוא היה לפני שחשבנו עליו? ‫ולאיפה הוא הלך אחרי שגמרנו לחשוב עליו? זה המקום הזה בעצם שהוא לא חשיבה עכשיו עוד תרגיל, אתם יכולים לחזור על זה בבית, בזמנכם החופשי, עכשיו עוד תרגיל, יותר פשוט, בתרגיל השלישי עוד יותר פשוט. עכשיו, שוב, תעצמו את העיניים פשוט כי זה יותר נוח, ותנסו להקשיב, יש פה רעש כזה, בקול כזה, נכון? צליל כזה, בחדר, תנסו להקשיב לצליל הזה. אבל להקשיב לצליל הזה בלי להוסיף לו שום דבר, בלי להוסיף לו מילים, בלי להוסיף לו שיפוט, בלי לנסות להגדיר אותו אוקיי, אין צורך לעשות את זה הרבה זמן. הצלחתם איזושהי שנייה להתבונן בצליל בעצמו? תמיד? לא. בצליל? אז את בטוחה. מה? אני חושבת שהמוח התפיסה כל הזמן מתרגם. אבל עד שהוא מתרגם, ברגע ראשון... רגע, אתי, תני לי. עכשיו תעשי את זה עוד פעם ותראי אם את מצליחה לראות שיש שני שלבים לא אחד. ברור שמיד החשיבה נכנסת זה בכלל לא... בלי ספק אבל תנסי לראות אם את יכולה כשאני אגיד להקשיב תקשיבי ותראי אם את רואה את המחשבה מגיעה היא תגיע אין שום ספק. <שמע> בסדר, אבל עכשיו, זה בדיוק, דרך אגב, מדיטציה זה בדיוק המקום שבו אנחנו מצליחים לראות מה שקורה בצורה יותר ברורה מאשר בחיים. <שמע> אם לא תצליחי זה בסדר, תכף נעשה עוד משהו, אולי שמה כן, אבל עכשיו שוב, זה במיוחד לזהב, אבל כולם מוזמנים להשתתף, נעצום את העיניים נקשיב אגב גם אם יש מחשבה אפשר לחזור אל הצליל של עצמו טוב, ברור שאחרי כמה זמן אנחנו עכשיו. היה לך איזה... בסדר, זה עניין של זאת אומרת, זה לא... מה? כן? עכשיו בואו ננסה לעשות עוד משהו. אני אגיד לכם קודם מה אנחנו עושים ואחרי זה נעשה את זה, זה לנסות לעצום את העיניים ולגבוק ככה ברגל זאת אומרת לעשות משהו כזה על הרגל ולראות האם אנחנו יכולים להיות מודעים לתחושה לפני שאנחנו מתחילים לתת לה שמות אז בואו נעצום את העיניים ננסה להעביר את תשומת הלב שלנו לא... על הנקודה שבה אנחנו, יש את התחושה הזאת אם אנחנו מצליחים, זהבה את, את יכולה להניע את היד כאילו טיפה, אה yes. לא בסדר, זה כי זה יותר קל פשוט, השאלה yes. אם אנחנו מצליחים להגיע לרגע הראשוני, שעכשיו זה גם, זה די ברור שכשקורה משהו שהוא נורא פתאומי ונורא מפתיע, נגיד שהם כולם נורא בשקט ומישהו פתאום לא יודע מה, נופל את uh, כוס על הרצפה או משהו כזה. שוב, זה שמה פחות חוכמה, אבל זה גם כן סיטואציה שבה אנחנו שמים לב למה שקורה, ברור שמיד אחרי זה אמרו עם כוס, אוי וזה, או אומרים או, מזל טוב, או כל מיני דברים, אבל בשנייה שזה קורה, אנחנו במודעות. וזאת בעצם המודעות שמעבר למחשבה, זאת אומרת, בו, בו, בו, המודעות שאפשר להגיד, המודעות שמתחת למחשבה, שהמחשבה אחר כך מגיעה ועוטפת אותה או מעמעמת אותה. אז אם קיבלנו את התחושה אז מה טוב, אם לא, יש לנו עבודה לעשות ו... מבחינה מסוימת העבודה שלנו בעצם זה להגיע למודעות וככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר אנחנו יכולים לעשות את זה יותר זמן ואז יש לזה כל מיני דברים טובים שאני לא אכנס לזה אבל זה בעצם, על זה, על זה אנחנו מדברים בעצם כשאתם שואלים מה זה בעצם העבודה עבודה רוחנית או עבודה בודהיסטית או משהו כזה, זה זה, זה יותר ויותר מודעות ואחר כך אנחנו נראה שמחשבות הן לא דבר רע. אבל מודעות לחשיבה זה לא יותר דבר? לא. לא, לא. <laughs> מודעות, אם אני שומע צליל אז יש לי מודעות אצלי. אם אני חש כאב, אז יש לי מודעות לכאב. אם אני חושב ואני יודע שאני חושב, אז יש לי מודעות למחשבה. מודעות זה ברמה כאילו יותר בסיסית או יותר גבוהה מהמחשבה. ברמה שמפגושה? בין היתר. בין היתר תחושה, אם אנחנו מדברים על תחושה תחושה זה לא תחושה, כן, כן מתרגמים למילים מתרגמים למילים ואז זה נהיה מחשבה אבל אם, אם את אומרת ואת יכולה לעקוב אחרי זה שיש משהו בסיסי שאנחנו מתרגמים אותו למילים, הדבר הזה שאותו מתרגמים הוא התחושה, הוא הדבר הבסיסי ואליו בעצם אנחנו מודעים. אנחנו הרבה פעמים כאילו מערבבים את את המחשבה על הדבר עם הדבר וזה לטענת הבודהיסטים המקור נגיד לכל הסבל שלנו לפחות כי הדבר הוא דבר והפירוש הוא פירוש ועל פי רוב אנחנו כורכים אותם ביחד אז זה לא דבר פשוט זה לא דבר... שהייתי צריך להבין דברים במשרד הבית"ר והייתי תולה על הקיום כן כמה תבין, ולא הייתי מסביר מה זה הייתי תתן מי שאומרת תגיד מה ה... תגיד מה ה... והייתי מקשיב מילה ראשונה ושתי המילה ראשונות ש... כן, זה היה האינדיקציה אחר כך... אחר כך הייתי מבין זה אבל הייתה כן כן, כי זה היה משהו אינסטינקטיבי כשהבן אדם עוד היה בתוך הדבר, הוא לא התחיל להסביר לך ולא להסביר לו למה הוא חושב ככה. הוא כן. נכון. תראה, אגיד לך, אני מבדילה בין תודעה למחשבה. אם אני יושבת במדיטציה ועולה לי מחשבה, היא באה מהתודעה. ‫אבל אם אני חושבת על איזשהו דבר, ‫למשל, איך אתה עשית לנו את העניין הזה ‫שכל דבר קשור בכל דבר עם נייר. ‫-כן. ‫אני הייתי עושה, אני בדרך כלל, ‫אם אני עשיתי כבר, ‫אני עושה את זה עם לחם. ‫-אוקיי. ‫-אנחנו אוכלים לחם. ‫-אישה, זה עבר לא, כאב. ‫אבל ממה, כמה תחנות עובר ‫עד שעליך מגיע עם זה? ‫-בסדר. אז זה תהליך, נכון? ואותו דבר קורה לנו גם כשאנחנו יושבים במדיטציה, שואלים דברים, אנחנו חושבים שזה עולה מהמחשבה, אבל זה עולה מהתודעה. אנחנו, יש לנו תודעה ויש לנו מחשבה. אז אני לא יודעת, אנחנו נגיע לזה אבל קצת אחרת, זאת נראה לי שזה מפשט את הדברים. כי אני חשבתי, כן, מאיפה זה בא, נגיד, שעולה לי פתאום משהו. כן. עולה לי מהתודעה, לא מהמחשבה. מחשבה, אני עוצרת, הוא לא עולה לי. אבל... זה, על זה עוד אפשר להתווכח. זאת אומרת, אני לא רוצה להתווכח, אבל אפשר להתווכח. אני לא... מה שחי נאמר לך, יהיה מגדיר הכי טוב, שמה הוא אמר, לא שמעתי. שאתה רואה משהו שאתה לא מבין אותו ועדיין יש לך תגובה אליו והתגובה היא לא מחשבתית, התגובה היא תגובה. על מה? על המילה יו, שאתה רואה משהו שעושה לך... אה, כן. וזה בדיוק זה לפני המחשבה כן, כן, כן, כן, כן, כן, משהו כזה, כן, יש דרך אגב ב-diction שזה לא משנה, תרגול שיושבים עם המורה ואם הוא ממש מעולה אז הוא גם קופץ, אבל הוא לא ממש מעולה אז הוא סתם צועק פתאום, ואז בשנייה שהוא צועק התוצרת, לא יעזור כלום, כי הוא צועק לא כמוני, הוא צועק אחרי שהוא שלושים שנה פיתח את הריאות בשביל זה, וזה, וזה הרגע, כאילו, זה, זה הנקודה, אבל היה למשל מורה מאוד ידוע, מורה זן, שקראו לו בנקי, שהיה, הוא דיבר דווקא, הוא, הוא... לא היו לו נזירים, כאילו, הוא היה מסתובב ככה בכפרים ומדבר עם אנשים פשוטים, אחר כך כמובן, בלונומית זה הגדול וזה, אבל בהתחלה ואז הוא היה אומר לאנשים, רגע רגע, תהיו בשקט, אתם שומעים משהו, נגיד תרנגול. הוא היה אומר להם, שמעתם את התרנגול? אז כולם היו אומרים כן. אז הוא אמר, אוקיי, בסדר. זאת אומרת שיש לכם מודעות, יש לכם, הייתם, הייתם בו, הייתם פה אז, אבל שוב, לדבר על דבר אחד ולעשות את זה, זה, זה, זה דבר אחר, אבל, הנה נגיד יונגי מינגיור, הוא תמיד מתחיל, הוא מתחיל עם זה שהוא שואל מי פה יודע, או לא, מי חושב שהוא מודע כעת, שירים את היד? אז אני שואל לכם, מי פה חושב שהוא מודע כעת, שירים את היד? את זה, בסדר, אייל, לא אייל. ומי פה חושב שהוא לא מודע עכשיו, שירים את היד? לא להרים בחרת היד זה לא לוגי, זאת אומרת, זה ממש, לא לשחק את המשחק. למה רגע, אני אני חשבתי את זה, ותמיד ששאלתי את זה, חשבתי את זה. לא הבנתי? פחד, פחד. מה? פחד. לא, אז תבין, אז תבין לי בפעם השנייה. בקיצור. אם טעם מרקו המים, זה לא טעם המים. בסדר, אבל אנחנו פה עושים קירובים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על האמת בקיצור, דגע, זה מודעות שאני יושבת פה על הסופה ומש... מודעות. אם את כעת, או כן או לא, אני לא יודע. אם את כעת זה מה שאת... אז את, כן, כן. מדעת פשוט, מדעת. כן. אני בהחלט מודעת. כן? כן, כן. אני אבל... יודעת שאני יושבת על הסופה, כן, כן, אבל בוא נגיד, אני לפחות, נגיד עד עכשיו, עד שאמרת את זה, לא הייתי מודע לזה שאני יושב, הייתי מודע לזה שאני מדבר למשל, אני גם יושב, אבל לא הייתי מודע לזה, אבל כשאמרת, נהייתי מודע, ואותו דבר עם זה, זאת אנחנו על פי בכלל לא מודעים, ואחר כך אם אנחנו כבר מודעים, אנחנו על פי רוב מודעים למה שקורה אצלנו בראש, למה שאנחנו חושבים. ומתחת לזה יש את הדבר שעליו אנחנו חושבים, או שגרם לנו למחשבה, או שעורר לנו את המחשבה. ושוב, אני רוצה לחזור, המחשבה עצמה היא גם כן יכולה להיות מושא למודעות. ואני... אני אומר עכשיו מודעות, כאילו באופן כללי, אני לא רוצה להבדיל בין מודעות ותודעה, או בין awareness ו-consciousness, אבל בואו uh, בוא עכשיו נלך לפי ה... מה? מיד, מיד. מיד? אוקיי. אוקיי, אבל... אתה יודע, ידעת לעשות משהו ביד. כן. זה התחלות הקדומות. עשית משהו ביד, ואחר כך ידעת לעשות משהו ביד. טוב, מה טוב. אני... פילולוגיה זה... לא פילולוגיה. באנגלית זה יותר מסובך. זה לא כך קל לעשות את הכישורים האלה, כי בעברית הכל קשור, הכל קשור להכל, כאילו. כן. ו? שפה היא שפה היא אנחנו לא מתאמנים כן. אנחנו הופכים לשפה פותארית, אז ככה נכון. כן. אותו דבר לצד נתיב. לא היו ספורטים. אוקיי, אז אני קורא את ההתחלה בודיסתווה, אז כבר אנחנו יודעים מה זה בודיסתווה, האלוקיטשווארה, אנחנו יודעים מה זה ה' אלוקיטשווארה, התעמק בהבנה המושלמת. ‫ואז הם עולים פנימה. ‫-הוא רואה את זה שם פתאום מרענן? ‫תראה את זה. ‫אה, מרגישה? ‫-זה מכוון אליה, אפילו, ‫אבל זה לא מכוון עכשיו לא ל... ‫אבל זה מכניס את הקירות. ‫-ליזם זה ממש... ‫-את רוצה להתחלב? ‫לא, זה. ‫כאילו, תראי לי את זה. ‫-חצי, אוי תביאי לנו איזה דוגמה ‫מפה, מוצאים להתעורר. ‫-בשמית, תראי לי זה... ‫מי? ‫-בשלב אני גם פה מרגיש כבר קצת קריר, מה אתם מרגישים? חמי? אתה מודע לקור? אוקיי, אבו דיסאט ועו התעמק בהבנה המושלמת, תוך כדי כך בחן היטב את חמש הסקנדות ומצא כי הן ריקות ממהות עצמית. עכשיו אז מדברים פה בעצם התעמק בהבנה המושלמת. עכשיו מה זה הבנה? ומה ההבדל בין הבנה וידע? הבנה זה פועל, הבנה זה פעולה, ידע זה תוצר של לימוד נגיד, או זה תוצר של צבירת נתונים. הבנה זה חשוב להבין שכשמדברים על הבנה אנחנו מדברים על משהו דינמי זאת אומרת זה וגם... זה דרך הגוף שלך, זה דרך התחושה שלך, זה דרך, דרך עצמך. ידע זה כבר דבר אחר. כן, כן. זה... אני רוצה להסביר אבל שמה ש... עכשיו, זה כאילו... מצא, מה נצא, מה נצא, מה כאילו זה, זה. זה כאילו מצד שני, <laughs> ה, כאילו הצד השלילי של זה, כאילו השלילי, זה שבעצם... למרות מה שאומר פה בסוף זה לא אה, כאילו אני, אני אולי הולך לאכזר אתכם כלומר, זה לא משהו שאנחנו נבין וזהו וכשנבין את זה זה יהיה לנו מתחת לחגורה ולא זה תהליך שהוא כל הזמן ממשיך זה לא שיש לנו פה איזשהו שיעור שאנחנו צריכים ללמוד אותו וכשנלמד אותו אז אנחנו נבין אותו לא, זה איזשהו תהליך. עכשיו התהליך הזה הוא אפשר תמיד להפ... כשנלמד, כשנבין את התהליך אפשר תמיד להפעיל אותו. אבל אנחנו צריכים, כנראה שנצטרך להפעיל אותו שוב ושוב ושוב ושוב. אבל כשמסגלים את התהליך הזה אז בעצם מצליחים להיפטר מהסדר עכשיו ושוב, זה לא, מבחינה מסוימת, זה לא שנפטרים מהסבל אחת ולתמיד, אלא שיש לנו כלי שכל פעם שאנחנו מגיעים לסיטואציה, כמו שבסגנון שה... שלנו, כל פעם שיש לנו כאב, אנחנו יכולים להפעיל את זה ולהימנע מהסבל. אז זה חשוב, זה לא עוד, זה לא עוד ידע שאנחנו הולכים לקבל פה. זה המודעות. אם אני למשל נעלבת, אני מוכל, אנחנו עוד פה, אנחנו לא... אנחנו עוד... פה פה, כן. אם אני נעלבת כל יום, בכל כן. דבר, כן. ברגע שאני מודעת, שאני נעלבת, כן. יש מודעות, שאני כן. נעלבת, ואני אומרת לעצמי לא לקחת את זה אישי, כן. אני פעד במקום אחר. נכון. עכשיו, עכשיו מה? זה מחשבה, לא, שאת אומרת זה ברגע שאני מודעת להגיד, מודעת זה אחד, אבל את ממהרת, כשאת... את ממהרת, את ממהרת, אף פעם נותנת את הפתרון, אה, לפעמים הפתרון עוזר קצת קדמי, כן מה, של... לא, שאת אומרת, אני <laughs> מודעת שם <של> נעלמת <laughs> בסדר, שאת אומרת, <laughs> לא לקחת אישי <laughs> מחשבה לא. אבל אחרי מה זה... אני מבקש, בואו בואו לא, בוא, בוא, בוא כן, לא, לא ניכנס לזה, טוב, כי כן. זה בדיוק אבל... ממי זה חששתי. כן, כן, אבל אתה כן. יכול להסביר, אמרת, שמה עושה שלא יהיה לנו זה, לא, לא, זה היה רק רמז, אני לא רוצה אה, להיכנס אה, לזה אה, עכשיו. זה, יהיה, זה הבטחה שאני מבטיח, אבל אני לא יכול עכשיו להסביר אותה, כי... שוב, כי זה פשוט, פשוט מוקדם מדי. אני גם מפזר הבטחות, זאת אומרת, לא רק מקיים, כי הוא מקיים הבטחות, אני גם לא, לא מקיים, אני גם... אפשר גם ככה, מי שרוצה, יאפשר גם ככה. אז... בסדר. אוקיי, אז רק ניסיתי להשביר כאילו מה זה... ההבנה הזאתי, הפראג'נה הזאתי שאנחנו מדברים עליה זה צורת התבוננות במה שקורה זה לא ידע מבחינה זאתי שזה שבעה כללים לאיך ל... ל... how to skin a cat או, או, או משהו כזה עכשיו, ואם אתם זוכרים חלקכם לפחות פעם אמרנו שהאמת הראשונה, ב... הנתיב הראשון בשמונת הנתיבים של האמת הרביעית זה הבנה נכונה והבנה נכונה היא ששום דעה היא לא נכונה עכשיו אני רק רוצה להביא את זה פה בשביל להסביר שברגע שיש לנו דע, איזושהי דעה זה פוטנציאל לסבל כי הדעה הזאת יכול להיות, לא בטוח, יכול להיות שהיא תיתקל במציאות שונה ממנה ואם אנחנו נדבק בדעה אנחנו נסבול. הבנה לעומת זאת כיוון שזה דבר דינמי כיוון שזה יותר דרך להסתכל על דברים ולא אוסף של ידיעות היא מבחינה מסוימת יכולה להיות חופשית מהבעיה הזו. עכשיו אם, אם אתם מכירים בטח את הסיפור הידוע על המורה זן שבא אליו זה תלמיד אמריקאי והמורה היה לו כוס, הוא מזק די, והמורה מזק, את מכירה את כל הסיפורים, והמורה מזג ומזג ומזג, אני זקנה. לא, חכי, אבל יש לזה המשך, אני מקווה שאת, אני חושבת שאת לא מכירה, והמורה מזג ומזג ומזג, והכוס התמלאה והתחילה להישפך החוצה, והפרופסור האמריקאי הזה אומר לו, היי, היי, אתה מוזג לתוך כוס מלאה, אז אומר, כן. ככה זה, אם יש לך ראש מלא דעות, אז אי אפשר להכניס לך משהו חדש. או oh, איזה שיעור גדול בתורת הזן, התמוגג המורה וחזר למלון ודיבר עם מישהו אחר שגם כן היה שם וסיפר לו את זה, וההוא בא למחרת... התלמיד <מה? תלמיד תלמיד> התמוגג, כן. לא, התלמיד התמוגג וחזר הביתה, וחזר למלון, וסיפר למישהו אחר שלמחרת נפגש עם אותו מורה איזה והמורה זה אין, לוקח את הכוס, שם את זה ומתחיל לבזור פנימה מוזג מוזג והכוס מתמלאת ונשפכת החוצה וההוא כבר, ההוא לא אומר כלום כי הוא שמע את ההוא אז הוא אומר לו אה, אתה לא רק שהראש מלא בידיעות, אתה גם שמעת את הסיפור הזה כבר לכן אתה לא מגיב, אתה לא רואה שזה נשפך תגיד לי <laughs> אז, אז זה, ה, זה הגישה כאילו של, של הבודהיזם לנושא של ידע, אז שוב, אם נגיד אה, אני שמעתי איזשהו סיפור ואני כבר מכיר אותו ומישהו מספר לי את הסיפור הזה ואני אומר, אה טוב, את זה אני, את זה אני כבר מכיר, no good, no good. תשמע מחדש, אולי תגלה משהו חדש אולי אתה בעצמך כבר השתנת מאז, ואולי אתה עברת את דברים מסוימים שיעשו לך את זה משהו קצת אחר, כי נגיד אצל הסופים יש, רוב, רוב הלימודים שלהם זה סיפורים, סיפור על סיפור על סיפור, ולפעמים אתה אומר מה, כל הסיפורים האלה הם כולם, כולם אותו דבר, אז זה נכון שכשאתה קורא את הסיפור בספר אז זה נשמע כמו זה, כי נשמע כמו זה, נשמע כמו זה. אבל... אתה כל אבל, פעם אבל, מבין את זה אחרת. אבל, אבל מורה טוב, הוא יודע להתאים את הסיפור לסיטואציה ולתלמיד שבאותו רגע. וזה ההבדל. וגם, דרך אגב, אם אתם מכירים את אור הגנוז, שזה הסיפורי חסידים של בובר, זה מלא סיפורים, חלקם ממש משגעים, אבל בהחלט היו טהרנים או זה שאמרו מה הוא עשה מזה הוא עשה מזה אנציקלופדיה של סיפורים כאילו סיפור חסידי כמו שצריך זה צריך רבי זה צריך תלמיד זה צריך סיטואציה ונגיד על פי הרבה פעמים הרבי היה כל כך חכם, שהוא היה מצליח לקחת פסוק מפרשת השבוע של אותו שבוע ולהתאים אותה לסיטואציה ולהגיד וזה וזה וכשזה בספר אתה קורא אחד ושניים ושלושה וארבעה אז זה כל מה שרציתי להגיד שהנושא הזה של הבנה זה לא צבירת ידע אבל גם <מח> אנחנו ‫יש נגיד רבי מאוד חכם. ‫-כן. ‫והוא מספר אפילו אותו הסיפור. ‫-כן. ‫אבל אנחנו גם כל הזמן משתנים. ‫אנחנו קולטים אותו הסיפור אחרת. ‫-הלוואי. ‫מה ש... ‫הרבה פעמים ו... אנחנו אומרים, ‫אנחנו מכירים את הסיפור הזה כן, כבר, את הזאת. ‫כן, לא, אבל <laughs> אנחנו גם במקום אחר. ‫-כן. ‫אני לפני שבוע הייתי, ‫כשהיית מספר לי את זה, ‫הייתי מבינה את זה אחרת. ‫היום שאתה מספר... כי אנחנו גם משתנים. נכון, מצוין, בסדר. אני אומר שזה המצב המצוין. יש מצב אחר, שמישהו אומר, טוב, את זה כבר שמעתי. את זה כבר שמעתי, אז תן לזה לעבור. עם כל סוף פעם ילדים. כן. נכון, נכון, נכון. אוקיי, okay. אז עכשיו אמרנו הייתה פה מילה מאוד חשובה הוא בחן את חמשת המצלפים, הסקנדות, ומצא כי הן ריקות ממהות עצמית עכשיו המילה הזאתי ריקות זאת מילת המפתח של כל הבודהיזם באנגלית זה נשמע זה emptiness או empty וזה, בעצם זה הנושא של כל ה... של כל הדרשה הזאת, ומבחינה מסוימת זה של כל ה... של כל הבודהיזם, ופה יש כמה נקודות מאוד מאוד עדינות, אבל זה לא... לא משהו מעבר ל, ל, ליכולת שלנו. אז אני חוזר שוב פעם על הכאילו בעיה, שמצד אחד ה... אמרנו שהכל קשור אחד לשני ונתנו הדגמה איך בתוך הנייר הזה ישנו הכל ומצד שני הוא אומר שזה ריק אז איך זה יכול להיות? אז זאת היא כאילו הבעיה שאם אם, אם נבין אותה נבין את הכל עכשיו כוס אני אשאל אתכם הכוס הזאת ריקה תגידו לי ‫הם יפחדו, אני לא... ‫-מה זה ריקה חץ? ‫לא ריקה, נכון? ‫יש בה משהו. ‫ מי? ‫שאלתי היא לא ריקה. ‫התשובה היא לא, נכון? ‫יותר פשוט. ‫אני לא... חכה. ‫יש הכוס ריקה? ממה היא ריקה? מטי. מטי. ממה היא לא ריקה? מהאוויר. זאת אומרת, המילה ריק היא לא כל כך פשוטה כמו שאנחנו חושבים. מה זאת אומרת? צריך להבין, כשאני אומר שזה ריק, צריכים להבין ריק ממה. זאת הנקודה. וכשהוא אומר שהוא מצא שהסקנדות, המצרפים ריקים, ממה הם ריקים? ריקים ממהות עצמית. בסדר? אנחנו טרם נבין מה זה מהות עצמית, אבל ריקים זה עוד לא אומר, אי אפשר להגיד על משהו שהוא ריק, סתם. אתה צריך לדעת? סקנדות. אה, סקנדות זה המצרפים, תכף נדבר על זה. בעצם ‫ששלא יהיה מתח מיותר. ‫חמשת המצרפים זה הגוף, ‫זאת אומרת, החלק החומרי, ‫זה התחושות, הפיליקטון, ‫מה שאנחנו קוראים בדנה, ‫זאת אומרת, התגובה הרגשית ‫הראשונה שלנו על, על uh, uh, דברים. Uh, אני לא זוכר בדיוק את הסדר, אבל זה החלק הגופני, החלק התגובתי, החלק התפיסה, התפיסות שלנו, לא משנה, דברים שיש לנו כבר מראש בתוך הראש <ערב> והמודעות <ערב> והמודעות זה חמש תח... זה, זה לא כך חשוב באמת אבל זה כאילו לפי ה... נגיד לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית זה חמישה דברים שמרגיבים את הבן אדם אם אנחנו רוצים לעשות את זה קל אבל להגיד הגוף והמים בסדר זה כאילו לפי דקארט או לפי ה... פילוסופיה המערבית זה שני המרכיבים שביחד הם מרכיבים את הבן אדם יש מצד אחד גוף ומצד שני נפש נגיד בודי מיינד עכשיו אצלהם המיינד מתחלק עוד לארבעה חלוקות משנייה אבל באופן בסיסי זה זה גם הם בעצם אומרים גם כן נאמא רופא זאת אומרת זה החלוקה הבסיסית זאת אומרת אנחנו מורכבים מכמה דברים כל אחד מהדברים האלה עכשיו אנחנו צריכים להבין את המקום של הדבר הזה בתוך התורה הבודהיסטית היותר כוללת כי בעצם מה שבודה אמר ואת זה אני עכשיו אומר רק בסוגריים זה שאין אני או שיותר נכון האני שאנחנו שומעים עליו זה לא האני שקיים באמת ואז באו ואמרו בעצם האני למה הוא לא קיים באמת כי הוא מורכב מכל מיני חלקים אז אם הוא מורכב מכל מיני חלקים גם אני יכול להגיד לכם, אם אתם חושבים, שאני אעשה את זה בצורה מערבית, אם אתם חושבים שהבן אדם מורכב מגוף ונפש, והוא לא הגוף ולא הנפש, אז אני יכול להגיד לכם כאילו, אז אין בן אדם, זאת אומרת, או, או הוא צירוף של דברים, אבל ברגע שהוא צירוף של דברים, הוא לא דבר, ממש, הוא לא דבר שעומד בפני עצמו, הוא שני חלקים. שני דברים שמורכבים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה קצת מסתבר שם, אבל זאת הכוונה, זאת אומרת אם אנחנו, אבל פה אם כל דבר מורכב מכל מיני דברים, עכשיו אצלהם בעצם הבן אדם מורכב מחמישה דברים, אבל כל אחד מהדברים האלה הוא דינמי גם כן, זאת אומרת הגוף שלנו בעצמו הוא לא דבר סטטי צבר התאים שיש לי היום, זה לא צבר התאים שהיו לי אתמול, ובטח לא צבר התאים שהיו לי לפני 18 שנה. הכל, הכל משתנה. אבל זה דבר אחד. עכשיו, התחושות שיש לי כעת, זה לא התחושות שהיו לי אתמול, זה לא התחושות שיהיו לי מחר, זה זרם של תחושות, שאני יכול להגיד כרגע יש לי גוף כאילו כזה וכזה, יש לי תחושה כזאת וכזאת, נגיד יש לי מחשבה כזאת וכזאת, אני מודע לדבר כזה וכזה, זה בשנייה הזאת. בעוד חמש דקות זה ישתנה, הגוף אולי ישתנה קצת, התחושות השתנו הרבה, המודעות ישתנה ככה וככה, אבל בקיצור מה יש לנו פה? יש לנו פה בעצם חמישה זרמים שהם כל הזמן זורמים, משתלבים אחד עם השני גם הגבולות ביניהם הם לא ממש ממש ברורים, אבל נגיד שהם ברורים והם כולם ביחד לצורך העניין אנחנו קוראים להם אני, שזה בסדר גמור. אנחנו צריכים להבין שזה דבר שכל הזמן משתנה. עכשיו הבודהיזם הבסיסי, כאילו ה"תראבאדה" הבודהיזם הדרומי, כלומר בודה אמר את זה בעצם, שאין משהו קבוע שהוא הבן אדם. אבל חמשת הסקנדות הן כן קיימות. אין, כל אחת כשלעצמה היא כן קיימת, ולו רק לרגע אחד, אבל היא קיימת. עכשיו באים אלה ואומרים יותר גרוע מזה, גם כל אחד מהמרכיבים האלה גם הוא ריק. וזה למה בעצם? כי באופן בסיסי כל דבר, כל דבר הוא ריק ממהות עצמי. עכשיו, אז זה היה בשביל לשים אותנו איפה שאנחנו נמצאים, אבל זה היה קצת, קצת, קצת פילוסופי בוא נגיד. אז... מה אנחנו? אין לנו מילה לריק כי אנחנו רק משתמשים במילים שהן שלילה של משהו שקיים בטח אבל אין לנו, אנחנו לא יכולים להגיד מה זה לא כל, כל המילים שהן להגדירות ריק, חלל, אין הם רק אני... מילים, הם... כן הם לא משהו אחר, אבל כן. זה כן. יכול להגיד שום דבר כזה נכון וזה דרך אגב, זה לא שאני רוצה להגיד פה ממש את זה למרות שבסוגריים זה נכון זה בדיוק מה שגם הרמב״ם וגם הנוצרים וגם המושלמים אומרים על אלוהים אי אפשר להגדיר אותו ואפילו הרמב״ם אומר אפילו אם אנחנו גומרים עליו כל מיני תכונות שלו זה לא נכון אתה יכול להגדיר אותו רק בשלילות זה okay. והוא לא זה והוא לא, לא, לא זה וכמה שתגיד יותר הוא לא זה ככה תהיה יותר קרוב לאמת ‫אבל אל האמת לא תגיע. ‫שדה עם ואין זה אותו דבר. ‫לא, לא. אין זה שלילה. ‫זאת אומרת, הבודהיזם ‫הוא לא ניהיליסטי. ‫הוא לא אומר שאין דברים. ‫אחד הפירושים הראשונים... כשהבודהיזם הגיע למערב, אמרו אה ah, זה ניהיליזם, זה אומר שאין אנשים וזה, לא. <שאב> וכשהוא אומר, כשאמרתי, בגלל זה, כשאמרתי שזה ריק, שזה כאילו אין, זה לא מספיק וזה גם לא נכון. הריקות שלה ממה הוא ריק. אי אפשר להגיד הוא ריק וזהו. כי אם אתה אומר הוא ריק וזהו, זה כאילו אמרת הוא איננו. ולא הכוונה. הכוונה היא לא שאנחנו אינם, אנחנו ישנם אבל אנחנו צריכים להבין איך אנחנו זה הרבה יותר עדין אבל זה ניתן להבנה, זה לא... זו תחושה, למשל, אנשים מדברים על תחושת מיוחדות, כן, זה זה זה, אפילו זו ש... אני מקווה שלא, ואם יש להם, יש להם ממש תחושת ריקנות, אז יש להם תחושה שהם קוראים לה ריקנות, אבל יש שם ממש, לא נכון? אני לא יודעת, אני סתם חושבת על איזה חברה כן. ש... עכשיו. כן. בגלל ביכאון ויותר תחושה של ריקנות. אוקיי. ואני דווקא כל הזמן חושבת, אולי דווקא... מציעה. היה מתאים לה, להתקרב כן לבודהיזם, אולי זה היה נותן לה... <אז>, <אז>, אז אני רוצה לדבר על לאה כמה שאני יכול, זה רחל בטח הודעת יותר טוב ממני, אז אני אתן את השני סנט שלי ואחרי זה היא תיתן את השבעה סנט שלה. התחושה הזאת של הריקנות, לדעתי, היא חושבת, א', יש תחושה. אז אם יש תחושה, אז כבר יש תחושה. אפילו אם, יח... את יודעת מה, אפילו אם מישהו חש כאב, אז הוא יודע שהוא חי. ואם היא חשה... רקנות אז היא יודעת שהיא חיה, אז הדבר הבסיסי ביותר יש לה. עכשיו, היא חשה רקנות בגלל, לדעתי, ושוב אני לא מומחה לזה, כי היא חושבת שהיא שמש... צריכה עכשיו להרגיש משהו אחר. היא לא מקבלת את מה שהיא מרגישה כרגע כי יש לה איזשהו דימוי של איך היא צריכה להרגיש. ולכן, כיוון שהיא לא חשה שמחה יודעת מה, ואולי אפילו לא חשה עצב, זה חשה ריקנות, אבל היא חשה משהו שאני לא יודע, זאת אומרת, אולי לאיזה מורה בודהיסטי זה היה נשמע כמעט אידיאלי, אבל היא, אי, לפי, לפי התורה שלה זה לא טוב, okay. אז זה מה שאני יכול להגיד, אני לא באמת, yeah, לא זה מה זה יש לא להגיד? בלי. אני מסתכלת מה אני והניסיון שלי, שלי מנסה ולא עד הצחוק. שאלתי אנשים אומרים אבל אני לא יודעת, אני לא למדתי אני זה. אבל זה בסדר, אבל כן, מה שכן, מה שבא לך מה שבא לך וברגע שאת אומר מה שבא לך, כאילו זה לא ידע פתאום אנשים בא להם יש לנו יוצמות זהים. אז הריקות של בן אדם הוא איזושהי מחשבה שהוא מי יודע מה הוא צריך. עוד. ויש לי אישה שבאמת כשהתחלתי לעבוד איתה היא לא, היא כאילו לא דיברה. עכשיו ברוך השם אני מדברת כי זה לא כך חשוב. להוריד החשיבות זה מאוד מאוד חשוב. ‫את הידע, את הידיעה. ‫-כן, את החשיבות של הידיעה. ‫אבל את... ‫-זו איגנציה טובה. ‫-את מחפשת פתרון או שמחפשת הבנה ‫כאילו של הסיטואציה? ‫-לא, לא פתרון. ‫-מה אמרתם? ‫כאילו להבין מה זה... אז ראשית כל בוא נגיד ככה הריקנות הזאת זה לא הריקנות הזאת זה בטוח. לא, נכון, נכון, לא אותה מילה. לא אבל לריקות יש אה... אבל זה לא ריקות, זה... בואו נגיד את זה. יכול להיות אני ריק. אבל זה לא ריקות כן, ‫אבל זו תחושה של ריקות. ‫של ריק, ריק, ריק... ריקנות. <laughs> כן. ‫ריקנות וריקות זה לא אותו דבר. ‫לא. ‫ריקות זה מקום של תודעה אליו ‫היא מאוד מאוד מודע, ‫וריקנות זה בכלל מקום זה... זה... של תודעה, yeah. ‫של... Yeah. לא, מה שאני אומרת, ‫כאילו לה... לא, לא קפץ טעם, ‫אלא ל... באמת גם לריקות יש קונוטציה, ‫יכולה להיות קונוטציה שלילית. כי באמת מקשרים אותה לריקנות, זאת אומרת זה... אני חושבת שאתה מושג הזה קיים רק בבודהיזם באופן כללי, לא קיים. אתה לא מכיר אנשים שלא מכירים בודהיזם שמדברים על ביטבוק, מדברים על ריקנות. גם מושג ריקות לא קיים, זה לא מושג שקיים. נראה שהוא קיים רק בבודהיזם. נכון, אבל הוא... א', יכול להיות, אני אנסה רגע לחשוב תמיד מגדיר, כאילו חושב שאני מדבר על מתקנה פסיכולוגית, אתה ריקנות. זה נכון, אבל ריקוד זה לא מילה שהתחלה לי שלך. נכון. בעקבות הפודלסטים מתחילים לא, אבל בואי נגיד, רגע, נגיד... אני דווקא חושב נגיד על הרמב״ם, שהוא אומר על אלוהים שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז אתה יכול לתרגם את זה בדיוק לזה שהוא ריק מגוף, או ריק מגוף. אבל גם זאת המילה שאתה מכניס, היא כן, כן, כן, בסדר, אני לא... שעל משליך, כאילו, מילה ש... בטח, כן. כן, אני, בסדר, את יודעת מה, רוב הסופים שאת צודקת. נכון, אני מקפידה לא להשתמש במילה הזאת, כאילו, אם זה עולם ומלואו, אפשר להגיד שזה רע, ההפך. רגע, רגע, רגע, לא, אני מצטער, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. יש, איך קוראים לו, הבעל שם טוב דיבר על העין, דיבר הרבה על זה, שאני, זה ההפך מעין, ואם אני אוציא את עצמי אז אני אהיה בעין, ולשם צריך להגיע, עין ‫עין בעלות. ‫-אנחנו מדברים אם יש ‫אמפטינס פה או לא ביהדות. ‫זה לא חשוב. ‫כן, אבל אל"כי דיברה על ריברות ‫גרעות עין, ‫וחות ודיברנו על אלוהים. ‫-אין, אין. ‫זה לא מה שדיברו עליו, ‫אבל זה לא אותה מילה. ‫זה לא אותה מילה, ‫זו אותה משמעות, ‫אבל זה לא אותה מילה. ‫אתה מדבר על... ‫לא חושבת, לא חושבת. ‫-אני חושבת שצריכה ללכת כבר. ‫-כן. ‫-אני ממש לא נבחר. בסדר, בפעם הבאה זה יותר פשוט, היינו, החלק הקשה שעשינו היום, זה לא כן. זה דבר שמוררת המון אנטגוניזם. כן, כן, זה באמת מוררת. אבל דרך אני רוצה, אני אביא את זה דווקא, בצורה יותר מסודרת, את הנושא הזה של העין ביהדות, כי זה נורא נורא קרוב. יכול להיות... א' יו נון, כן, אין זה בעצם הנאון של אין, אין זה לא, מה זה אין כן, לא, זה לא, זה לא שם עצם אין. שימו לרון מספורטי, ראיתם בתינוקת חמישה חודשים שהוא זוכה ל... זה שהיא לא הנכדה שלנו? זה לא נכדה שלנו. זה שהיא מתוקה כבר הנכדה שלנו. אני מרגישה את זה, אני לא חושבת. היום גמרתי את זה עוד יום התייחס לאחרי החמישי או שסימס. מישהו ש... הוא כל הזמן, הוא היה מועמד שכל החיים חיפש את אימא שלו. כן. כשהוא מוצא אותה, אז הוא לא עושה לו שום דבר שהאין של האימא נורא מילאו. מה שזה עבודה ידועה. אתה חושב שזה עבודה ידועה. כן. עכשיו מספרים את חמישה בלמים, נשבעת לך שעוקב לך חושה גדולה, מס וחמש, מס לך בלום יש לך סיפור של...